Ez az első része három egymással szoros kapcsolatban Praise. álló tanításnak, témának. A hálaadás, dicséret és imádás. Az első rész a hálaadásra fog szólni. Nagyon sok ember azt gondolja, hogy az ima egyszerűen abból áll, hogy az ember kéréseket tesz fel Istennek, mint hogyha Istenhez menne a bevásárló listájával. Ez nagyon korlátozott és nem megfelelő látás az imáról. Az ima nem csak egyszerűen egy hangszer, amelyen játszanak, hanem egy egész zenekar. És ebben a zenekarban nagyon sok különböző hangszer létezik. Ezek közül most hárommal fogunk foglalkozni. Ahogy mondtam, a hálaadással, a dicsérettel és az imádással. Mind a három lényeges része az imának. Hogyha arra szoktál rá, hogyha Istenhez odamész egy vásárlási listával, és nem tudod, hogy hogyan építsd be az imádba, különösen a háladást és a dicséretet, akkor attól tartok, hogy nagyon gyakran a bevásárló körutadról azok, do azok a dolgok nélkül térsz vissza, amelyekért elindultál. Mivel Isten bizonyos feltételeket szabott meg, hogy hogyan lehet ő hozzá közeledni. Hogy mondjam, most kezdetben már, hogy Istenhez nem lehet az ő jelenlétében, nem lehet bejutni háladás és dicséret nélkül. Ezt Isten, mint abszolút feltételt lefektette. Néhány évvel ezelőtt egy nagyon idős keresztényel beszélgettem, aki idősebb volt nálam, régebb bóta volt keresztény, mint én, és ebben az országban is nagyon ismert az ő neve. Olyan férfi volt, akit nagyon tiszteltem. És hallott engem, ahogy mondtam, hogy Isten ez nem lehet közeledni, hálaadás és dicséret nélkül. Ő erre azt válaszolta, ezekben az években, mióta keresztény vagyok, soha, hallott, soha nem hallottam ezt előtte, korábban. És ez az ő ima életét forradalmasította. Tehát az a téma, amivel ma este foglalkozunk, rendkívül fontos -a ahhoz, hogy gyümölcsöző és sikeres ima életed legyen. Hogy mondjak neked valamit, hogy meg tudjad különböztetni ezt a három dolgot egymástól. A háladást, a dicsérőt és az imádást. Mind a három egy módja annak, hogy hogyan lehet Istenhez közeledni és hozzá viszonyulni. De mind a három egy másik aspektusát, egy másik módját mutatja meg. Most nagyon egyszerű módon fogom ezt megmagyarázni. Lehetnek kivételeket találni erre, de fogadd el úgy, ahogy mondom, hogy a hálaadásnál Istennek a jóságát ismerjük el, a dicséretnél Istennek a nagyságát ismerjük el, és az imádásnál Istennek a szentségét ismerjük el. So Tehát a hálaadás Istennek a jóságával kapcsol össze bennünket, a dicséret Istennek a nagyságával, és az imádás pedig, ami a legmagasabb aktivitás, amire az ember, emberi lélek képes, Isten szentségével költössze bennünket. Tehát most a hátralevő levő időben, ezen az alkalmon, a háladásról szeretnék beszélni. A zsidó levél 12. fejezetéből, a 28-as verszakot szeretném felolvasni. Érdekes lenne, hogy először az új King James fordítást szeretném felolvasni, ami egyszerűbb, mint az új amerikai kiadás. Némelyeknek talán az új nemzetközi kiadása van meg, egy nagyon meglepő különbség van a két fordítás között. Először, ha jólvasom el, és utána megmutatom nektek, ugyanis ez rámutat mutat arra, amit szeretnék, amire szeretném a figyelmeteket felhívni. Annak okáért mozdíthatatlan országot nyervén, legyen, legyünk háládatosak, melynek fogva szolgáljunk az Istennek tetsző módon, kegyességgel és félelemmel. Az új King James fordítás azt mondja, hogy legyen kegyelmünk, míg az új nemzetközi fordítás azt mondja, hogy legyünk háládatosak. És szeretném hangsúlyozni mind a kettő helyes fordítás. Ugyanis görögben, hogyha valakinek van kegyelme, és a kulszó a haris vagy charis, az azt jelenti, hogy köszönöm. Nem tudom, van-e valaki közöttünk, aki tud modern görög nyelven, de a modern görögben a köszönöm megfelelője a harisztó, ami közvetlenül szorosan összefügg a Charis szóval, a kegyelem szóval. Tehát közvetlen kapcsolat van a kegyelem és a háladat, háladás között, a hálásság között. Egy hálátlan személy kiesett Isten kegyelméből. Nem lehet hálátlan, és Isten kegyelmében egyszerre. Három modern nyelv létezik, ami ezt ugyanúgy kifejezi. Valószínűleg ismeritek ezt, némelyek. Franciául, Grass, grâce adieu, azt jelenti, hogy hála Istennek. Pontosan ugyanaz a szó, mint a kegyelem. Pontosan ugyanúgy, mint az angol szó, kegyelem. Olaszul, a köszönöm, úgy hangzik, hogy grácia. Közvetlen összefüggés a kegyelem szóval. Spanyolul pedig gráciász. Tehát látjátok, ez a három román nyelv, és mind a három nyelv a latinon alapszik. Mindegyikben közvetlen kapcsolat van a kegyelem és a háládatosság közül. És amit szeretnék hangsúlyozni az, hogy milyen fontos mindannyiunk számára, hogyha hálátlanok vagyunk, akkor mi kiesünk Isten kegyelméből. Nem lehet Isten kegyelmében és hálátlan. Ezt a kettőt nem lehet egymástól elválasztani, a háladatasságot és a Istennek a kegyelmén. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy legyünk hálása, az azt jelenti, hogy legyünk, legyen kegyelme. Ugyanazt a dolgot mondod. Nem lehet kegyelmed, anélkül, hogy hálás legyél. Nem akarjátok velem együtt ezt kimondani, szeretném ezt hangsúlyozni. Elmondom még egyszer, és mondjátok, kérlek, utánam. Nem lehetünk Isten kegyelmében, anélkül, hogy hálásak lennénk. Dicsőség Istennek. Ha szeretnék néhány kielentést felolvasni, gyors, egymás utánban, főleg Pálapostól leveleiből a háládatosságról. Tulajdonképpen négy. Különböző levélből. Először kezdjük el a Kolossé 3 15 15-től 17-ig. És az Istennek békessége uralkodjék a szívetekben, amelyre el is hivatatok egy testben, és háládatosak legyetek. Ez nem javaslat, ez parancsolat. Háládatosak legyetek. Utána, így folytatja, és Krisztus beszéde lakozik ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítván és intvén egymást, zsoltárokkal, dicséretekkel, szellemi énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az az Úrnak. És mindent, amit csak cselekeztek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek az ő Atyának, ő általa. Tehát nem engedi meg nekünk Isten, hogy valamit is hálaadás nélkül tegyünk. Két útja van minden cselekedetünknek, Jézus nevében, és hálát adva ő neki, Istennek ő általa. Ez nagyon szépen, csodálatosan egy határt szab a cselekedeteinknek. Gyakran oda jönnek hozzám fiatal emberek, és azt kérdezik, hogy rendben van ez, vagy az, hogyha elmegyek ide, vagy oda, hogyha valamilyen helyre szórakozó helyre, vagy valahová elmegyek. És azt mondom, hogyha el tudsz menni oda, úgy, hogy Jézus nevében, és hálát adva Istennek ő által, akkor rendben van. Ha nem, akkor nem. Ez megszabja a határat annak, hogy mit szabad megtennünk. Bármit szóval vagy cselekedettel teszünk, az Úr Jézus nevében tegyük, hálát adva. kielek. Ez nem. Választási lehetőség, hanem ez Vers lényeges. 18. Következő, Paul Efezus 518 ban van. Pál beszél, hogy állandóan töltekezzünk be Szentlélekkel. És azt mondja... Meg ne részeg bortól, amiben kicsapongás van, hanem teljes be szentélekkel. Meglepő, hogy a gyülekezet, az egyház mennyire a negatív oldalára összpontosított ennek a kijelentésnek. Mindenki tudja, hogy nem szabad megrészegedni részegedni de hányan tudják, hogy be kell töltekezni szentélekkel? És mi az eredménye annak, hogyha betöltekezik valaki szentélekkel? A következő versszak mondja. hogy beszélgetve egymás között csoltárokban és dicséretekben, és szellemi énekekben, énekelvén és dicsérete van szívetekben az Úrnak, hálákat adván mindenkor mindenekért, ami Úrunk Jézus Kisztusnak nevében az Istennek, az Atyának. Tehát még egyszer, hogyha teli vagyok vagytok szentvélekkel, akkor állandóan Istennek hálákat fogtok adni. Le tudod mérni a szentéletnek a mértékét te benned, részben azáltal is, hogy mennyi időt töltesz háladással, Istennek való háladással. Mert hogyha abba, hogy a háladást Istennek, akkor elkezdesz kiürülni. És ez egy biztos jel, indítás. Aztán újból, az első Tessalonikai levélben. Első tesszalonika 5, 16, 17 és 18. Az újszövetsének a legrövidebb verszakai, de nagyon sokat mondanak. Hát első tesszalonika 5, 16, 17, 18. Mindenkor örüljetek. Nagyon egyszerű ezt kimondani, nem? De több kegyelemre van szükségéhez valaki meg is tudja tenni. Szüntelenül imádkozzatok. Ez azt az az jelenti, hogy sose hagyjátok time, abba, sose jussatok az ima végére. Más szóval, abba hogyhátjátok, de sosem mondjátok azt, he hogy vége van az imának. Talán Smith Wigglesworth volt az, aki azt mondta, hogy That's soha nem imádkozott többet egy fél óránál egyszerre, de sosem telt el több fél óránál, hogy ne imádkozott volna. Ez nagyon jó képe annak, hogy mit jelent az, hogy szüntelenül imádkozzon. És aztán elmondja a harmadik követelményt, mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által tihozzátok. Tehát mi Isten akarata? Hogy mindenben hálákat adjatok. Ha nem adtok hálát, tehát akkor Isten akaratából keresztitek. Sok kereszténye foglalkoztam, akik a megfelelő helyen voltak, a megfelelő munkát végezték, de mégis azt érezték, hogy Isten akaratából kiestek. És méghozzá azért, mert abbahagyták a háladást. Emlékezzetek tehát, abban a percben, hogy abba a háladást, a háladatosságot, kiestek Isten akaratából. Nem feltétlen azért, amit tesztek, hanem azért, mert nem megfelelő módon válaszoltak Istennek. Következő igye, Filippi belékezett levél 4-6-ban. <köhö> Philippians 4, verse 6. Filippi 4.6 Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kíványságaitokat az Isten előtt. Sose védd a te kérésedet Isten elé, hálaadás Évekkel ezelőtt óriási benyomást tett rám John wesley az újságja. Mindig emlékszem, amit ezzel a versszakkal kapcsolatban ért. Azt mondja: hogy mindenben ima és könyörgés által, és kivette ezt a három, három szót, hogy mindent ima által. És azt mondja, meg vagyok győződve arról, hogy Isten mindent ima által cselekszik, és semmit sem ima nélkül. Én hiszem, hogy ez valóban, ez az alapvető igazság. Pál azt mondja itt, hogy ne vigyél Isten elég kérést, háladás nélkül. Bármit kérsz tőle, hálaadással menj ő aztán megvizsgáljuk ezt a kérdést, amit már megérintettem, hogy hogyan lehet Istenhez közeledni. A legjobb hely, ami erről felvilágosít bennünket, a, 100. a századik Zsoltár. Nagyon csodálatos, ismert Zsoltár. Isten házáról beszél, hogyan lehet Istenhez közeledni, és azt mondja a negyedik verszakban, hogy menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba, dicséretekkel, Adjatok hálákat néki, adjatok az ő nevét. Figyeljtek meg, hogy Isten ez való közelédésnek két része van. Először is a kapukon keresztül, a második pedig a tornácaink keresztül. A kapukon keresztül jutsz be a tornácaidba, és a tornácon keresztül jutsz be Istennek a házába. De nem tudsz bejutni oda, kivéve úgy, hogyha betartod az előírt utat, és mégpedig úgy, hogy bemész a kapuin hálaadása, és a tornácaiba dicséretekkel. Az első lépés Isten jelenlétébe a hálaadás, a második pedig a dicséret, és ezzel következő részben fogunk foglalkozni. Teljesen meg vagyok arról győződve, hogy egy, egy személy nem tud Istenhez közel jutni addig, ami nem az előírt utat a hálaadásnak és a dicséretnek útját tartja be. Talán imádkoztok idő, időre, úgy éreztitek, hogy messzire vagyok Istentől. És ez lehetséges azért, mert lehet, hogy nem az előírt uton közeledsz Istenhez kint állhatsz a kapuk előtt, és kiállhatsz Istenhez, és halan, és fog és kegyelmes is lesz te hozzád, de mégsem tudsz ő hozzá közeledni mindaddig amíg nem háladásal és dicsérettel jössz. Ezt ő egyszer lefektette, és nem is fogja megváltoztatni. És aztán azt mondod, persze te sosem mondanám, ilyet, de talán mások mondanak. Hát, uh, igen, de hogyha nincs semmi, amiért Istennek köszönetet mondhatnék, akkor miért adjak neki köszönetet? Az a dolgok rosszul mennek, az életemben uh, órási felfordulás van. Miért adjak én hálát Istennek? Nos, a Zsoltáros erre a kérdésre három adott, Mert jó az Úr, örökkivalló az Ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az Ő hűsége. És ez a három dolog mindig igaz. Teljesen függetlenül attól, hogy hogyan érzed magad, hogy milyen körülmények között vagy, ezek a dolgok soha nem változnak meg. Az Úr mindig jó. Az ő kegyelme örökkévaló mindig is. És az igazsága, az ő hűsége megmarad nemzedékről nemzedékre. Ezért mindig van három állandó változhatatlan okod arra, hogy hálát neki. Nem magadra, ne a szituációdra, körülményeidre néz, hanem ezekre az örökkévaló változhatatlan, Tényekre figyelj, Isten természetére, és az ő bánásmódjára mivelünk. Akkor mindig lesz, okod Istennek hálát adni. Mindannyiunknak hálát kell adnunk Istennek állandóan, és szégyen azt, hogy nem tesz. Ő. A Lukács 17-ben, nem hiszem, hogy ezt most kinyitom, nem kell odalapozni, de van egy történet, ami le van írva ott, a tíz leprásról, aki találkozott Jézussal. Emlékeztek, a leprásoknak nem volt szabad senki se közel menni ők, mert tisztátalanok voltak. Állandóan kiáltaniuk kellett, tisztátalan, tisztátalan, hogy ezzel mindenkit óvjanak, hogy ne menjenek ő hozzájuk közel. De itt azt mondja hogy távolról felemelték a hangjukat, és kiáltottak Jézushoz, és mondták: Jézus mester, könyörülj rajtunk, és Jézus nagyon egyszerű választodott nekik. Azt mondta nekik, menjetek el, és mutassátok meg magatokat a papoknak. Egy olyan személy, aki meggyógyult, vagy megtisztult a leprából, be kellett, hogy mutassa magát a papnak, és kellett a paptól, hogy kapjon egy igazolást, hogy többé, ő már nem volt ragályos beteg. Ezért tehát, amikor azt mondta nekik Jézus, hogy menjenek a paphoz, akkor Jézus azt mondta nekik, hogy útközben meg fogok gyógyulni. Mire odaértek, a pap igazolni fogja, hogy nem vagy tud többé leprások. Néha tehát útközben gyógyulunk meg. Hogy csak egy helyben állunk, és azt mondjuk, hogy semmi sem történt, akkor semmi sem fog történni. Tehát mindnyárt meggyógyultak, megtisztultak a leprából, de csak egyetlen egy, aki szamaritánus volt. Nem zsidó, csak egy tért vissza Jézushoz, hogy hálát adjon. Le az arcára, és hálát adott neki. És Jézus azt mondta, nem tizengyógyultak meg, nem tizen tisztultak meg. Hol van a másik kilenc? Csak ez az egy idegen talált alkalmat, hogy visszatérjen, és hálát adjon nekem? És aztán azt mondta az embernek, menj el, a te hited megtartott téged. Ezt mondja a görög. A nyelv itt nagyon fontos, és az angol fordításban nem jön ki egész pontosan. Mind a kilencen megtisztult. de csak egyeden egy tért vissza, hogy hálát adjon, és csak ő menekült meg. Minden ilyen, mindannyian meggyógyultak fizikai módon, de csak ez egy, aki visszajött, hogy hálát adjon, ő neki ő kapta meg az örökkivaló szellemi gyógyulást, az üdvösséget. Ő volt az egyetlen, aki Jézushoz közel került. Látjátok? Háladás nélkül nem tudunk Istenhez hozzá, Isten jelenlétébe jutni. Egy másik nagyon fontos tény a háladással kapcsolatban az, hogy a háladás a kulcs, ami megnyitja Istennek a természet fölötti csodatevő erejét. Egyetlen egy nagyon világos példát fogok nektek felolvasni. Azt, ami János 6. fejezetében van leírva, az ötezer ember megvendégelésével kapcsolatban. Emlékeztek, hogy Jézus körül 5 ember, egy tömeg összegyűlt, és mindannyian éhesek voltak. És Jézus mindössze néhány kisfiúnak az ebédje fölött rendelkezett, öt kis kenyér és két hal fölött. De azt mondta, ültessétek le a tömeget, meg fogjuk őket vendégelni. És utána ez az, ami történt, ezt írja le János 6.11. Jézus pedig vevé a kenyereket, és hálátadvá, Adta a tanítványoknak, és a tanítványok pedig a leülteknek. Hasonlóképpen a halakból is, amennyit akarnak valak. Amikor pedig betelének, mond az ő tanítványainak, szedjétek össze a megmaradt darabokat, hogy semmi elnevesszen. Szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy Jézus nem is imádkozott. Nem kért Istentől semmit. Mindaz, amit tett, annyi volt, hogy hálát adott Istennek azért, ami a kezében volt. János, ez nyilvánvalóan olyan mély benyomást gyakorolt, ugyanis a 23-as versszakban, amikor azt írta ami ezután történt, néhány. Csónak jött arra, ezt nem fogom ennek a hátterét elmondani, de a 23-as felszakban azt mondja, hogy jöttek más hajók közel ahhoz a helyhez, ahol a kenyeretették, ették, miután hálákat adott az Úr. Annyira mély benyomást gyakorolt ez Jánosra, hogy ez a csoda nem valami hosszú ima által szabadult fel, jött létre, hanem egyszerűen hálaadás által. És én hiszem, hogy nagyon gyakran Istennek az erejét azért nem tapasztaljuk meg, mert nem szabadítjuk fel a hálaadás által. Nem sokkal később, a 11. fejezetben János azt írja, Jézus Lázárnak a sír voltja előtt állt, ahol már négy nappal ezelőtt eltemették. És ott is nem hosszú imát mondott, hanem csak egyszerűen annyit mondott, atyám, Hálát tudok neked, hogy te mindig meghallgatsz engem." Ez volt minden, amit ő mondott. És utána szólt Lázárnak, és Lázár kijött. Látjátok, én valóban azt hiszem, hogy mindaddig, amíg nem gyakoroljuk a hálaadásnak, Istennek való hálaadásnak a szokását úgy, ahogy itt le van írva, addig nagyon gyakran lemaradunk Isten természet fölötti erejéről. Nem találom, Általánosságban szólva, nem találom azt, hogy hosszú imák lennének azok, amik Istennek az erejét felszabadítják. Hanem azok az imák, amik Isten erejét felszabadítják, nagyon rövidek. Csak gondoljatok Mózesnek az imájára. Amikor a Miriam kezét a kritizálás miatt Isten leprával verte meg. Mózes azt mondta, uram, gyógyíts meg őt. Csak ennyit mondott. Hogyha több háladást kevernénk a kéréseinkbe, akkor a kéréseink rövidebbek lennének és sokkal hatásosabbak. Ennek az igazságnak meg kell egy másik sötét oldalát is, méghozzá az ellentétét a háladásnak, és erről is sokat mond a Biblia, a háladatlanságról. Szeretném kifejezni azt, hogy ezek számomra nagyon jelentős igék, kijelentések az igében. A Róma levél első fejezetében Pál egy csodálatos úton leírja az emberi fajnak az eltávolodását Isten ismeretétől és az egyre növekvő gonoszságot és a bűnösséget. És a Róma levél első fejezete azzal végződik, hogy a Bibliának az egyik legborzasztóbb listáját felsorolja az emberi bűnökről, nyomorúságról és gonoszságról. Megkérdezhetnénk magunkat, hogy hogyan sűrthetett az emberiség ilyen mélyre. És a válasz ugyanebben a fejezetben található meg. A Róma levél első fejezetében, a 21-es versszakban. Mert itt azt mondja, mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem, mint Isten, dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak. Ez az első két lépés lefelé az emberiség útján, ebbe a sötét, mély gödörbe. Mi ez a két első lépés? Istent nem dicsőítették, sem néki hálákat nem adtak. És hogy minden alkalommal, amikor nem vagyunk hálásak, akkor egy lefelé vezető úton indulunk el. Nagyon veszélyes ez. Ne is el ezt az utat, mert nagyon nehéz visszafordulni ezen, és újból fölkapaszkodni. Újból, egy másik 3 második Timóteus levélből, a harmadik fejezetből. Itt van egy másik félelmetes lista. Érdekes összehasonlít a Róma 1 és a 2 Timóteus 3 A Róma 1 azt mondanám, a logikai kidolgozása ennek a listának, a 2 Timóteus 3 pedig a történelmi kidolgozás felsorolása, hogy a az emberiség milyen lesz ezekben az utolsó években, az utolsó időkben. Itt van tehát az a kép, a 2, 35, és 3, 1 ben Azt pedig tud meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. És mi miatt lesznek ezek az idők neheze? Az emberiség, az emberi jellemnek a romlása miatt. Mert lesznek az emberek, magukat szeretők. Ez az egész problémának a gyökében. A pénznek a szeretői, pénzsová, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, és mi a következő? Tisztátalanok, vagy angolban szentségtelenek. Mit következik tehát a háladatlanság után? A szentségtelenség, a tisztátalanság. És azt kell mondanom, hogy a háladatlanság egyenlő tisztátalansággal, szentségtelenséggel. Nem lehetsz tiszta, szent és hálátlan. És ha hálás vagy, akkor ez nagyon nagy segítség abban, hogy szent is tudjál lenni. Mi tehát az ellentéte a háládatosságnak. Milyen fajta magatartás az ellenkezője. Erre nagyon sok szót lehetne használni, ezt kifejezni, de a Biblia a zúgolulás szót használja, vagy mai modern nyelven a panaszkodást. És véleményem szerint akármit is mondunk, az, az vagy pozitív, vagy negatív. Vagy negatív. Nagyon kevés van, nagyon kevés olyan szó van, ami semleges. Tehát, hogyha nem vagyunk hálásak, akkor majdnem mindig vagy zúgolódunk, vagy panaszkodunk. Most kérlek, hogy ne jelentkezz. Egyáltalán nem ezt kérem. De hányan éltetek együtt panaszkodó házastárssal? Egy hölgy felemelte a kezét, nem tudta lentartani. Azt hiszem, megegyezel abban, hogy valóban nagyon nyomorúságos ilyen emberekkel együtt élni. Ne legyetek ilyen emberek. Nézzétek meg, mit mond Pál apostol az első Korintus 10. 10-ben. Óvja a keresztényeket attól, hogy ugyanazokba a hibákba beleesenek, mint amikbe Izrael beleesett, miután megszabadultak Egyiptomból. a a hetedik verszakban azt mondja, se bálmány imádoknál legyetek, mint azok közül némelyek. Nyolcas verszak, se pedig ne paráználkodjunk, mint azok közül paráználkodtak. kilencedik verszak, se Krisztus ne kísértsük, mint közülük kísértették némelyek. És a tizedik verszakban azt mondja, Se pedig ne zúgolódjatok, miképpen ők közülük zúgolódának némelyek, és elveszének a pusztító által. És erre nagyon sok példát lehet találni. Például a 4 Mózes 21-ben. Izrael elcsüggett, türelmetlenné vált, azért mert nagyon hosszú, választó, gyalogláson kellett részt venniük úton. És elkezdtek panaszkodni Isten ellen, Mózes ellen, és Isten tüzes kiogat küldött. És ezek elkezdték az embereket megmarni, akik ettől meghaltak. Ezzel többek között már csak ezért sem éri meg az ugolódás, mert kitesztéged tüzes kígyúknak, nem feltétlen természetes fizikai módon, de mindenfajta gonosz méreg belelép az ugolódás által, belép az ember életében, a háladatlanság által. Tehát valóban csak két ellenkező lehetség, lehetőség létezik hogy vagy hálások vagyunk, vagy zúgulódó vagyunk. Határozd el magadat. Döntsd el magadban, hogy én hálás leszek. Megkeresem az igei alapját annak, hogy hálás lehessek. Megkeresem azokat az igei okokat, amik engem arra ösztönöznek, hogy hálás legyek, és gyakorolni fogom a hálaadást Istennek az életem minden idejében.